Digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. Jó estét kívánok, szilárd gyártpad vagyok, ez itt a. Postmodern Vitaklub című műsor, külön én kiadásunk. Én Már nem ért egyet, keleti Artur velem, kiberbiztonsági szakértő. Ez Őt pedig kritizálja Bódi Zoltán, a netnyelvész. Na, Herpai Gergely? Nem kéne, nem kéne. Nem kéne. Tessék, na, így, így kell beindulni egy vitaklubnak, Szilágy Árpád vagyok, és akkor az a tervem, hogy van itt néhány témánk a, a február 26-i műsorunkból, amelyekből szabadon lehet választani. Arra kérlek benneteket, hogy szavazzátok meg, hogy miről beszélgessünk. közök ugye Horváth Ádám bejelentkezette a mai konferenciáról. Szerintem csomó érdekes dolog lehet ebben, amiről vitatkozhatunk. Lehet a Mici Mackó Balhé Kínában, illetve Kína és Tajvan között, szerintem Gergő már tudja, hogy mire szavaz. Beszélgethetünk a hajlékony kijelzőjű okostelefonokról, akár a biztonságpiac.hu rendezvényről is, vagy az overclockolásról. Az overclocking, over over még a <laughs> Meg overclocking <laughs> hát, Na akkor, Zoli, melyik tetszik? Robotika. Robotika a közoktatásban, ugye? Nem. Mm, én... Beszélgethetünk arról, is, én alkalmazkodom. Én én egyébként szívesebben beszélgetek a haj, hagyítható kijelzőkről. Hát ezt Nyugodtan. Én, Mici Mackó. akkor Egy mindenki lesz. másra szavaz, és akkor, akkor azért nincsen egyetértés, mert mindenki másra szavaz. Erről is beszélgethetünk, úgy. lehet ez a műsor témája, hogy mindenki meg megvédeni a saját szállásban. Jó, csak ennek nem sok közel lesz a digitális világhoz. Ez igaz. De én nem. Na, tehát akkor próbáljunk valami jó megoldást találni. Én a ha, hajlítható Hajítható? Hajítható. Hajlítható. Jó, hajítható. Hajíthatok ki. Hajítható vagyunk. Akkor egy, egy rövid kis expozéval, keleti Artur képviselő úr. Meggondoltam meg. <gül> <gül> nem, viccoltam. Nem, nem, nekem az a véleményem, hogy tehát, az látható, hogy ez az egész őrület, a telefon tepsi méret probléma, az ebből fakad. Tehát nem elég nagy az a kijelző. Mindenki nagyobb kijelzőt akar, csak nincs nagyobb keze. Nem tud nőni a kezünk, és, és ez okozza a gondot. De bárjál Arthur, az mitől volt, hogy kb. 15 évvel ezelőtt nem, hogy egyre nagyobb tepsia, hanem egyre kisebb telefon. Hát te hoztad a múltkor a kis pert. most is parantform. van, de, igen, igen, de azt majd megmosolyogjuk. De ha azt mondom, hogy azon kell facebook akkor biztos, hogy le, leharapsz. Tehát hogy én szerintem, ez le, szerintem az a lényeg, hogy legyen megfelelő méretű jelző, amin lehet dolgokat csinálni ne adja Isten még esetleg megírni valami szöveget. Mert ugye az mindannyian tudjuk, hogyha egy ilyen normál méretű telefonon nekünk kell írni valami rendes e-mailt, hát az lehetszes. Megcsináljuk. Megcsináljuk, mert meg kell, de, de nem, nem, közben a nem érvezünk. Pici pötyögtetés. Én például lékezeteket azért nem írok, mert Aha. utálom azt kiválasztogatni, hogy most én inkább ékezet nélkül írok. De és akkor erre de... megoldást ad a kétszer a korábban Hogyne, hiszen azt, azt a lehetőséget az a lehetőség dereng föl előttünk, hogy van egy kisméretű telefon, amit még át is érek az ujjammal, meg a kezemben, hogy nem esik ki a kezembe, amikor a fülemhez emelem, tehát tudok vele beszélni, viszont ha nagyobbat akarok, akkor nem kerül bennem a másik zsebemből egy valamit hozzádugnom, amit otthon hagytam, meg nincs feltöltve, meg nem olyan méretű, meg mit tudom én, hanem egyszerűen kihajtom és nagyobb lesz. Sőt, tovább megyek, ez most ugye egy a legelső generáció, tehát nekem az a véleményem, hogy lesz ez még ilyen origami is. Tehát lesz olyan, amit így is kitokhajtni, meg így is kitokhajtni. Tehát lehet, hogy kitokhajtogatni belőle egy kétszer akkorát, vagy egy háromszor vagy egy négyszer akkorát. Papírrepülőgépet. Papírrepülőgépet. Papírrepülőgépet. Papírrepülőgépet, igen. igen. Bölcsé szekció, mit gondol erről? Tehát, hogy ez a hajtogatás, ez tényleg van annyira fontos lehetőség egy ilyen eszközön, hogy emiatt elterem? ugye múltkor volt egy erőteljes szkeptikusság itt, akkor nem voltál igen, pont, igen, Artur, igen. Hogy, hogy lehetséges, hogy bejön ez az új technológia, aztán majd úgy se terjed el. Ez számomra tovább is, továbbra is kérdés egyébként, mert... A praktikumát, az most már teljesen egyértelmű, hogy nincs benne praktikum, tehát nem az eszköz fizikai védelme, a kijelző fizikai megvédésére találták ezt ki, hanem teljesen egyetértek vele, Arthur nyilván a vizuális élménynek a fokozására, és hogy ne kelljen egy féltéglát hordani mégis a, a, vagy nem tudom, egy tepsit hordani mégis a zsebünkbe, mert nem is férne el. De, de az nem használhatóság, az nem praktikusság? Mert ugye most ezt mondott é, de, ne, de nem, én arra gondoltam eredetileg, hogy esetleg ebben az lehet majd a jövő, hogy, hogy, hogy megvédi a készülékünknek a kijelzőjét, ami a legsérülékenyebb része ezeknek az okostelefonoknak, és egyébként meg a legfontosabb is. Uh -huh. uh, és hogyha be tudom hajtani, akkor meg tudom védeni, ilyen praktikus kihajtom, uh, és akkor, akkor nagyobb és nem fog, nem fog megsérülni. De ezzel szemben viszont tényleg igaza van Artúrnak, hogy ez egészen biztos, hogy a vizuális élmény fokozására ha. lett kitalálva, és nem azért, hogy megvédjék az eszközt. Ez, ez a sérülékenység, ez, ez igaz? Artúr? Mert szerintem, szerintem nem, nem az... bocs, itt vitatkoznék az én. már nem tudom, a hanyadik De generációs üvegek az úniem kemény. No, nekem mindegyikem van az én telefonom, én üvegfólia, azt szokott sérülgetni, hogyha valami történik. Tehát engem olyan nagyon ez nem zavar, nekem még egyetlen egy készülékemnek nem tört el az üvege. Soha, tehát mindegyik mindegy meg tudtam én láttam sok embert, akinek igen, tehát el ez, szóval ez egy De én azt gondolom, hogy tehát én... Én, inkább... én inkább abba látom a lehetőséget, az egyik jártó már nem tudom, melyik, az be is mutatta azt, hogy mondjuk egy térkép alkalmazást nézünk, és a térkép alkalmazást a telefonunkon követjük, viszont egyszer csak arra lenne szükségünk, hogy ezt lássuk. Egy papírtérképet ki tudunk hajtani. De milyen gyakran emlékszünk még erre jelenetre, hogy az ember kihajtja, hogy lássa a helyzetet, hogy legyen valami nagyobb képe. És itt meg lehet azt csinálni, az ember kihajtja. El kell olvasni egy PDF-et, egy e-mailt, PDF e és pont, az, pont az, a, az az élmény hiányzik, hogy kicsi, nagyítgatom, fordítgatom, sehogy se lesz jó. Kihajtom, és ott van nagyobb. És ezt, ezek az eszközök már tudják, ezt be is mutatták, hogy például egy térkép alkalmazást mondjuk Android, vagy egy Google Maps-et kihajtom, és ott van nagyobb. jobban át lehet látni azt a környékhez. Szerintem a... ideális. És még egy utolsó gondolat ehhez, hogy én azt gondolom, hogy ezek a kihajtható, ezért már régóta tudjuk, hogy ezek léteznek. Már bemutatták sok évvel ezelőtt a, a kiállításokon, a létezték ezek a hajlékony kijelzők. Tehát várható volt, ha utóbb valaki belefogja. Feltekerhető. Feltekerhető. Én nem csodálkoznék rajta, hogy ha jövő valami ilyen irányba menne előre, nem az, hogy hordok magammal egy kitekerhető kijelzőt, de hogy például lehet, hogy ha ez, ennek, ezt a technológiát ezt el tudjuk még jobban vékonyítani, mert most azért még itt érzek problémát a vastagság, hogy két telefont összeforgatva kell a zsebembe raknom, de mondjuk, hogyha ez elvékonyodik, akkor azt is el tudom képzelni, hogy hogy lehet olyat is csinálni, hogy, hogy kihúzható lesz ez a kijelző például. Valahogy megoldják, hogy mondjuk mit tudom, én nagyobbra akarom húzni, akkor meghúzom, és csak a kijelző fog kijönni. Arról nem is beszélve, hogy a, a viselhető eszközök, még jobban elkezdhetnek fejlődni, tehát ruhára, nem tudom a szemüvekre, sisakra, sapkára autónak a kijelzőjére bárhova sokkal könnyebb lesz egy ilyen viselhető eszköz a karóra helyett ugye egy ilyen karra tekerhető kijelző amivel bármit Igen. lehet manipulálni sportolás közben borzasztóan hatékony tud lenni. Gergő, bocsánat, a sztereotíp megközelítésed, de a játékos énedet megszólítja ez a hajléktalan. Igen, jó, hogy kérdeztem be valamit, eszembe azt hogy igazából nem csak a játék, a játék és film, tehát a multimédia szempontból, és ezért mostában próbáltam okos telefonon filmeket nézni. Nagyon szép a kijelzője a mostani telefonon, amit teszt példaként van nálam, de mégsem adja ugyanazt az érzést, hogyha akár egy tévén, vagy akár csak egy tableten nézné, csak hát, egy kicsi. kicsit nagyobb. Mert annyira kicsi, Aha. igen. De de, de nálam az inger kiszöbb az pont ez a tablet okostelefon határ tehát mondjuk tableten szoktam úgy filmet nézni, amit mosogatok például e, és ez épp pedig élményt ad ahhoz, hogy arra a filmet tudják koncentrálni de, de egy, egy ilyen kis okostelefonnál már nem is arra gondoltam, hogy igazából szerintem nem is csak vagy nem kifejezetten a praktikum irányába megy el, hanem, hanem azt, hogy például egy multimédiás filmes eszköznek használjuk az okostelefont. Egyébként épp azért is, mert most ezen a héten jelentette be a Sony az Xperia 1-es új készülékét, ami egy 21 9 es képarányú telefon, és azt kifejezetten a filmlézésre fókuszálták. Ez most tehát... szinte ilyen csík formátum, tényleg az, Igen, az igazi széles igen, tehát ez kifejezetten az a moznév. Széles vászon, a... bocsánat, nem széles, széles vászon. vászon. Hát le is írták ott a sajtóközleményben, hogy ugye ez szinte osan a, a filmnézőknek egy, egy, egy ilyen új készítő. Egy újabb rétegtelefont sikerült ennek a cégnek <gül> Egyébként a Egyébként pont most olvastam a hírrel kapcsolatban, hogy a, a szemfüles, szemfüles szabványolvasgatók azok kiszúrták az Applenek az ugyanilyen szabvány beadványát. Uh -huh. ugyanilyen hajtható uh, display szabvány és abból uh, az jön ki, hogy, a, hogy ha jól emlékszem, hogy ez, mintha az Apple is kívül oldotta volna meg, tehát hogy nem, nem befelé, hanem nem kifelé, kifelé hajtható ez a, ez a diszplay, mintha ezt láttam volna a szabványban. Uh, ami szintén egy érdekes kérdés lesz, hogy vajon Azért amiket itt bemondtak a srácok, ezek az árok, az ilyen 2000 dolláros izék, azok azért egy pillanatra elgondolkodtak, hogy hova hajtanám azt a display? hogy hogy így ennyi pénzért, de, én de, nem, de lehet, hogy nem nyitnám ki soha, tehát Csak, nem tudod, hogy amikor az Apple márkanét megjelent, akkor is ennyibe került az első. Tudom, ez nem az Apple mondta, hanem a többi kettő. Ez a probléma. Hát az Apple mit mondja, hogy dollárt fognak mondani? Vagy hogy hol lesznek a határa? Tehát nem tudom, sokan abban reménykednek, hogy lehet, hogy ezt ma az Apple se fogja megdobni ezt a 2000 dollárt, mert érzik, hogy ez nem fog menni. Egyébként tök jó üzleták tudna ebből beindulni. Képzeljétek el, hogy mekkora buli lehet ö, ö, olyan fóliákat fejleszteni, tehát védő fóliákat fejleszteni, amelyeket kifejezetten ilyen hajlítható kijelzős. Telefonokra fejlesztenek. Most, most, és, és merevé teszi őket, úgy ja, hogy felszettel, elképesztő, szerintem nagyon nagy üzleti lehetőségek vannak. Benne. Szerintem lesz ilyen. Tehát lesz olyan. Biztos ha, ha, gondolj el. bele, hogy ha a réteget rá tudják rakni, ami megvédi ezt a, ezt a dolgot, mert az, az. Oled. Uh, mert mert ha befelé hajtom, nekem mert megvédi magát, hogy kifelé hajsz. Így is van rajta réteg, biztos, hogy benne. Tudni, hogy azon van még néhány a réteg, ami az ellen védi, hogy azonnal A én már évek óta gondolom, hogy nincsen szükség ezekre. A fóliákra. Persze lehet, lehet, hogy lekerülni érte néhány halat, vagy valami amiben van valami kollagén, vagy ilyesmi, de ne. a lényeg az, hogy lényeg, hát lényeg legyen a display. Ez a lényeg. Na jó, van, jó, van. akkor megnyugodtam. csak nekem lett igaz. A... Na akkor még egy szavazást képviselő urak, hogy ki gondolja most azt, hogy mondjuk egy-két év múlva már hajlékon kijelző telefont használ. Telefont. Én, én, én igen, szerintem én azt, azt fog használni. Méghozzá azt is megmondom, hogy Egyszer, nem azért, mert nagyobbra akarok bármit nézni, hanem azért, mert rendes, akarok gépelni, rendes, normál méretű billentyűzeten. Nekem régen volt még ilyen kihajtható mindenem, Psionom, ha még emlékeztetek rá, ne, meg, ne meg ne. mindenféle egyéb ilyen kihajtható ackom. És ezt arra mondod, amikor úton vagy, tehát nyilván nem Hú, a laptopokat akarod lecserélni, vagy a hogy De, Dehogyis, nem, nem, nekem egy idejem egyébként már nincsen például tabletem, tehát Na. volt sokáig tabletem, most már nincsen, mert a telefonnak a mérete úgy döntöttem, hogy már elég, vagy is nem, és ne hordjak még magamnál három különböző méretű vizet. De egy ilyet be tudnék szerezni, ami... Azért egyébként hozzá tennem, hogy ami most láttam még, ez a, ez a vastagság, minden, ez nekem még nem szimpatikus, tehát lehet, hogy még az én egy-két generációt megvárnék. De egy, ha azt kérdezed, hogy pár éven belül, tuti. Szóval szóval Hát nem tartom valószínűleg, hogy ezt bármikor is megengedhetem magamnak. Az árától félszakva. Így van. De hogyha mondjuk az ára lemegy, mert feltételezhetjük, hogy ezért a mobil telefonok világában elég gyors ez az áresés, mm. tehát mondjuk eltelik fél év, egy év és már elérhető áru, akkor Hát akkor talán, mert azért kíváncsi vagyok, én szeretem az újításokat, nagyon-nagyon szeretem a technikai újításokat, csak én nemző, sosem engedhettem meg magamnak. Tehát most is egy négy éves telefon, öt éves modell van a dsebemben. Eszem egyébként ágában nincs lecseréke. volt, Szoltán most pontosan tudja, hogy ezt a felvételt rögzítjük, és majd egy év múlva, amikor megveszi az első hajlékony kijelzős <gül> biztos, rátok, hogy visszajátszuk neki. Sosincs igazad ilyen, ilyenkor, ilyen el ilyen kell húzom. Yeah. Hát ha kapok teszt például, akkor nem fogom vissza Na vissza tessék! Venni. De ezeket persze mindig vissza is kell adni. A ugye tudjuk... Ne, sose vesztek Napa, még el? Napa, da, igen, És, és, és <gül> <gül> Nem veszett még el. És, és vásárolni, nem hiszem, hogy vennék. Mert én elégedett vagyok a játék konzoljaimat, tehát a holdoztató játék és nem hiszem, hogy ott ezt a technológiát bevezetnék. Uh -huh. Tehát, és ráadásul általában ezek a holdoztató játék konzolok viszonylag hosszú időre tervezik őket, tehát nem, nem mind két éven terülnek az új modellek, és most nem ez az irány a következő generációknál, hanem, hanem inkább a, az, hogy csökkent csak a képméretet. A Egyébként, hogyha megengedtek ennyi szobjektivitást, én is elmondom, hogy én inkább a konzervatívokhoz tartozom ebben a kérdésben, mert nekem például táblagépem nincsen. Már egy év vagy két év is gondolkodtam rajta, hogy megengedhetné magamnak anyagilag, vehetnék egy táblagépet, de, de minek? Mirek vegyek táblagépet, amikor úgy tudnám, mire használni? Hiszen azok az élethelyzetek vagy munkafolyamatok, azok vagy az asztaligéphez kapcsolódnak, vagy pedig az okostelefonon is. Van egy tökéletesen ellátott. Van egy, van egy olyan réteg, szerintem lehet, hogy. hogy a, a munkád, vagy, a, vagy az érdeklődési köröd miatt valahogy ebben nem blógsz bele, ebben a körben, uh, akik, akiknél nem kell feltétlenül szét uh, gomb, billentyűzet magukat, meg nem feltétlenül kell rengeteg mindent beírni, nem feltétlenül kell videóvágó alkalmazást használni, hanem mondjuk statisztikákat néznek, PDF-eket olvasnak, például a menedzsment jellemzően cégvezetés, uh, responsív, vagy ilyen nem tudom mi a magyar megfelelője, majd biztos lesz szimposztottál, ha még nem igazodó, volt. Igazodó, Isten, is igazodó, oh, oh, igazodó oldal, oldalakat nézegetnek, és akkor, és akkor azon... Alkalmazkodó, alkalmaszkodó, Alkalmazkodóan igazodó oldalakat nézegetnek, <gül> és akkor, és akkor tehát, hogy, ö, ö, ott viszont nem kell ez. Tehát például, ha elindítok, mondjuk, egy, veszünk egy átlag amerikai kisvállalkozást, egy középvállalkozást, ő el akar indítani mondjuk egy levelező kampányt a mail ben az az az, az, az, az, az alkalmazása elindítja, és akkor fogja látni a tablet. Én a statisztikákat, minden egyebet két-három két, gondolással megoldja, ha lényegesebb dolgokat meg tudja nézni rajta, sőt, tervezni tud. Nagyon sok tervező használja például design célokra, hogy megmutatja az ügyfelének, hogy hogy fog kinézni egy logó. Jó, én, jó tehát a tableteknek abszolút megvan a helye. Ezt nem is kérde, nem kérdezem meg, tehát abszolút értem az érvelést. Én csak azt mondom, hogy nekem valószínűleg ezek a érvek az én esetemben nem állnak meg. Igen, te Igen, is az... elkezdted egyébként Igen, a hozzászólásodat. Tehát valószínűleg így vagyok ezzel a hajléktalan kijelzővel, és hogy egyelőre legalábbis nem tudom és ezért voltam kíváncsi a múltkor, múltkori műsorunkban is, hogy vajon mire lehet majd olyan jól fölhasználni, minél igazán lehet érzékelni ezt a praktikus előnyt, hogy na, ehhez kell a hajlékony kiező. Mindezt elismerve is értve, amit mondtál Artur például a kinagyított térképekkel. Én egyelőre most itt 2019-ben még nem érzékelem azt, a, azt az iszonyatos vonzerőt, hogy nekem mindenképpen ilyenre lenne szükségem, de persze majd meglátjuk. Úgyhogy akkor köszönöm szépen, hogyha ennyi év szorult belénk ennek a témának kapcsán, hogyha még van, akkor mondjátok. Itt egyet gyorsan még mondja. De csak az, de, Nem de, majd még nekem is lesz. Egy, egy apróság, egy nagyon érdekes aspektusa a dolognak, amúgy. Hogy az egyikben azt hiszem, hogy a Samsungnak a bemutatójában volt egy nagyon érdekes mondat, hogy, és akkor most biztos azon gondolkodik a közönség, mondta a színpadon a, a prezentőr, hogy, hogy hogy és hova tettük a, az elemet. Ugye mint a Monty Python soldott, a Uszon, bagages, ugye, hogy hol vannak a csomagok, ugye. E, és mondták, hogy hát ezt jó megoldottuk, mert kettőt raktunk vele. És azt is megoldottuk, ugye mind a két oldalában van az eszköznek egy elem, és azt is megoldottuk, hogy a kettő egymásra úgy van összekapcsolva, hogy az egyik nem erről, akkor a másikról táplálja a rendszer. Na és itt azért már kezd egy kicsit a praktikum oldala megemelkedni a dolognak, mert hogyha egy ilyen kötyűbe két darab elem van, akkor lehet, hogy vége a powerbankeknek, már mondjuk az iphone azok sem soha nem fognak tőlük megszabadulni, de hogy vége, ennek a világnak, és lehet, hogy esetleg az a telefon na azt jude, ki fogja bírni. Na jó, de hát két kijelző van benne. Igen, a kijelző sokat eszik, de azért azt ne felejtsük el, hogyha mondjuk azon a, az a két kijelző az egy dolgot ábrázol, akkor lehet, hogy ez azért nem biztos úgy annyi energiát teszik, mint hogy a két különböző dolgot kell rajta futtatni. Bár itt akkor mindjárt magamat meg is cáfolom, mert ez pont a Samsung mondta, hogy ők, ők arra büszkék, hogy erre a nagy kijelzőre akár két vagy három egymás mellett futó alkalmazás képét is ki tudják rakni, ami meg megint megváltoztatja ugye az elem használatot. De azért azt hozzátenném, hogy a több elem az általában hosszabb üzemidőt szokott azért valahol jelenteni, még akkor is, hogyha kijelző nagyobb. Tehát lehet ez egy előny, igen, egy ilyen kiadható A tabletek Tehát, is hosszabb ideig bírja. A, e, amit a tabletről mondta, arra jutott eszembe, hogy körülbelül egy ilyen, Három éve részt vettem egy olyan előadáson és sajtótájékoztatón, ahol minden újságéről előtt kint volt egy papír, ugye, most nálunk, és azzal állt hogy e, azt mondta, hogy Hölgyeim és Uraim, most még papírokat látnak maguk előtt. Itt igazából a három-négy mutatónak az árának a visszaeséséről volt a téma, hogy most még nagyon drágák, de hogy majd ez lesz a jövő, hogy ez lehet a jövő, és hogy e, valószínűleg akár 10 év múlva már nem papírok lesznek a a újságírók előtt, hanem tabletek, mert annyira olcsó lesz. Tehát mindenki kap ingyen egy ilyen tabletet. És hogy eh, igazából ez a, ez a hajlékony telefon szerintem ez, eh, ez a praktikusságnak a függvénye, hogy ez megmarad-e vagy sem minden technológiánál. És eh, nem feltétlenül annak, hogy most mennyire drága, vagy hogy eh, mennyire marad drága, mert hogyha tényleg hatékony, ha tényleg praktikus, akkor el tud terjedni. Én viszont úgy gondolom, hogy, hogy a tabletnek azért még mindig sokkal praktikusabb vagy nagyobb a haszna, mint egy ilyen hajlékony telefonnak. Tehát magyán én elképzelhetőnek tartom azt, hogy valóban annyira lehessen az áruk, és a sajátot egy kisztaton ingyen ilyet az újságírók és hazadigék, viszont nem hiszem, hogy a hajlékony telefonok így elterjednének. Köszönjük. Még, hadd kérdezzek még valami, csak egy kicsit provokáljak téged, mondjuk ott, ott van az a telefon, Gergyőnök a telefon, ez az a te telefon, ugye? Igen, most Az a kérdés, hogy mit szólnálatok ahhoz, ha azt mondnám, hogy annak a telefonnak mind a két oldala képernyő? De esetleg vennétek -e egy ilyen telefon. De nyilván felmerül később miért? Minek? De hogyha de, hogy, de hogyha mondjuk csak ilyet lehet kapni. Aha. Például, mert hát akkor ez nem kérdés. Nem csak azért. azért én, jó, okay. de arra gondolok, hogy például gyártanak, olyan, nem tudom láthatok, gyártanak olyan ö, tokot telefonokhoz, aminek az, a másik oldala egy ilyen elpapíros kijelző. Uh -huh. És például, amikor lefordítod a telefont, akkor a másik oldal az alapinfókat kirakja. a például órát, hogy jött -e uh -huh. valami üzeneted vagy ilyesmi alap dolgokat, és az nem is kerül sok energiába, mert elpapíros. Mi kétezzük fel, hogy olyan telefon van, aminek mind a két oldala a kijelző a jövőben, mert már annyira olcsó lesz, most erőit a a hogy szerintem akkor már csak egy mozdulat, hogy megnyomok egy gombot és az kibattan, vagy az alja fölnyílik. Aha. És, és akkor innen sem kezdve, tulajdonképpen ugyanott vagyunk egy kihajtott telefon, csak már nem, a paradigma, nem ott van, hogy ez egy kihajtható display, hanem egyébként ki is lehet hajtani. Na de annál meg nem fontos, hogy hajlékony legyen. Az lehet merev is az a kijelző. Hmm. Azt nem tudom, mit szerintem a hajlékonyság az a lényeg, hogy körbeér a kijelző valahol, ja. ugye az eszköz körül, és ha kihajtod, akkor ott nincsen csík, meg nincs semmi, hanem az egy egybefüggő felület. Lehet, hogyha itt tesszük fel a kérdést, hogy van egy olyan telefon, ami mindkét oldalon kijelző, és egyiket ki is hajtani egybe, akkor kell, és lehet, hogy hogy végül is, ha már benne van, akkor jó lesz hogy nagyobban meg tudom nézni az e-mailt, meg a minden egyebet. Tehát lehet, hogy ez teszem, hogy mondtál, lehet, mm. hogy oda elérünk, hogy ez már egy ilyen, oké, okay, ahogy ebben az új telefonom azt hiszem, a Samsung mondta, hat kamera van. Ha igen. jól emlékszem, Tehát azért, mert mindenhova kell rakni kettőt, meg egyet, meg háromat. Ha úgy hajtod, meg úgy hajtod, így, akkor igen, is kell Senki nem kért hat kamerát egy telefonra. Tehát, ahogy megkérdeztem a titeket, hogy é. nektek hány kamera kell egy telefonra, azt mondtad, hogy max egy. De, ha esetleg kettő egyelőre, de hat, mégiscsak van rajta. Megesszük. Hát egy tény, hogy most már tényleg jönnek sorban ezek a hajlékony kijelzői telefonok, úgyhogy szerintem ha, ha ez a tempó előrejelzi azt, hogy itt most kialakult az iparban egy ilyen tendencia, akkor, akkor nagy változások előtt állunk, és akkor szerintem egy-két éven belül itt valóban egy ilyen kicserélődésre számíthatunk, és akkor majd vissza fogunk térni a témára, hogy hogyan használjuk az okos telefonjainkat. Eddig tartott akkor a beszélgetésünk, az első posztmodern vitaklub, és akkor, hogyha ezt úgy, úgy gondoljuk, hogy ezt érdemes csinálni, akkor számíthatnak a mi nézőink, hallgatóink arra, hogy legközelebb is majd vitatkozunk műsor után, és akkor ezzel egyfajta extra tartalmat adunk a műsorhoz. Szerintem nem érdemes csinálnunk. Köszönöm szépen. Már is vitatja a műsorok a koncepcióját. Na, köszönöm szépen Keleti Arthur, Bódi Zoltán, Herpai Gergely és a figyelmet, Köszönjük a figyelmet, viszontlátása, viszontlátása.